O kahera el hadi hendi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam O sherr al umur muhdathatha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar Të ndërruar besimtar Vazdojm me temën ton për dëxhalin Për ardhjen e mesihut të ginjeshtrës i cili do mashtroj i pjesën më të madhët të njerëzimit. Njarja e ardhjit së të gjallit është një njarjit një më të rëndësishme në gjith historiku në njerëzimit. Për këtarë syve të gjithë profetët kam parla i mëruar për ardhjit dhe gjallit. Rëndësia e mesihut të ginjeshtrës i cili do mashtroj i pjesën më të madhët të njerëzimit. E kësaj një gjarjeje vjen sepse a i dhe pretendoj që është Zot Edhe këto le pretendimit e rem do të ambuloj me një petk shumë të trash Dhe të zbukuruar me gjërat e jash zakonshme Të cilat kam përqen shkak për të mashtruar shumit se njerëzve Shumica e njerëzve kanë por tu mësuhur prej këtyre mëstrimeve të tij dhe kanë por të rënë në kurthin e tij dhe kanë por të mohuar zotin e botëve dhe do bëhen besimtarë në djalin. Normalisht ai ka dalë me lejin e Allahut Madhëruar dhe Allahu Subhanehu ve Teala ka lejuar daljen e tij për të për të, të sporovur njerëzit, për të shikuar kush është ai i cili do ta besojë të vërtetën dhe kush është ai i cili do ta besojë të, të, të, besoj të kotën. Unë tani do të tregojt disa hadithe Në profetis sallallahu alai sallem Janë të gjitha këto fja që do të gjonë Janë hadithet e profetis sallallahu alai sallem Të cilat i kanë radhitur djetarët Në mënyrë të përafort kronologike Si pas njarevi që mund të ndodhin Të cilat të tregojnë shumë detaj Në lidhje me ardhin e dëgjalit Unë e di Edhe jam i sigurët që edhe pse këto gjerët të cilët do t'i të rëgojmë, do t'i din shumë njërës. Jami sigur se kur të vit të gjali shumë për i tyre kam për t'i harruar. Gjithashtu, një pjesë për i tyre kam për t'u hutuar për i tyre edhe kam për t'u përshendruar në disa detajet të tjerët të cilët e fshehin këtësin e ti. Prandaj, Ajo që e ruan besimtarin është besimi në Allahu subhanahu wa taala dhe lidhja fort me të, nëse dëshiron të shpotojë nga fitnë e djalit. Profeti sallallahu alajhi wasallam tregon në hadithin e Abu Umamës, duke i shtuar ti të transmetimeve dhe hadithe të tjera të sahabëve të tjerë thotë: O njerëz, nuk ka pasur në faqen e dhëut që kur krijoi Allahu pas ardhmësi të Ademit as nuk ka për të pasur derisa të bëhet kiameti fitnë më të madhe se fitnë e dzejalit çdo kush që shtoton për fitnëve që janë përpara saj do shpëtoj për Isaj çdo kush që shtoton për fitnëve që janë përpara saj do shpëtoj për Isaj kjo tregon në të kundë që kush nuk shtoton për fitnëve që janë përpara fitnesës së dzejalit nuk ka për të shpëtuar as për fitnesën e dzejalit Ajo fitnë nuk i bën dëm muslimanit. Cuit muslimani po flasun tani. Hadith thot, ajo fitnë nuk i bën dëm muslimanit. Un po them tani. Ajo fitnë nuk i bën dëm aty muslimani i cili është musliman i sinqert, sepse është treguar në hadithe të tjera që do ketë njerëz që do pretendojnë se janë musliman, edhe ata në mendjen e tyre mendojnë se janë musliman, dhe kur shkojnë te Dexhali kanë për të rënë në kurthin e tij dhe kanë për të besuar ata. Pastaj vazhdojnë profetit sallallahu a.s. dhe thot Gjdo profet që ka dërguur allahu E ka parlejmëruar umetin e ti për ardhin e dhe gjallit Që shikon vetëm e njerin sy E unë po ju parlejmëroj Thot profetit sallallahu a.s. e unë po ju parlejmëroj Unë jam profet i fundit dhe ju jeni umeti i fundit A i do të dalë të kju pa tjetër A i e shi vërtet dhe është afer Sepse shdo gjithë që do të vi është afer Do të dal nga që do të zemrohet për njerëzve Nuk ka për të dal Dersa të vi koha që të mos ndahet Trashgimia dhe të mos gëzoen Njerëzit për i plaqës luftës Ky këshutu në hadith Do të dal në atë ko Kur mos ndahet trashgimia Dhe mos gëzoen njerëzit Me plaqën e luftës për arsue Kjo shfjale ime të ni Për arsue se për të do bët Ne muslimanëve do të mos besimtar me një luftë të madhe në të cilën do vdesin shumë njerëz. E do të vijë serioj më së mëbra. Pastaj do thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Nëse del kur unë, nëse del kur të jem unë ndërmjet jush, unë do dialogoj me të për çdo musliman. Nëse del pas meje, në çdo musliman do dialogoj Me të të përpichet të amposhtë të të përvetën e ti, nëse i dhe përparë nëmërshët. Allahu është a i që do të arruet gjdo musliman pas meje, në nën pas dhegjes profetisë s.a.s. Në hadithin e ummi s.a.s. thuet, nëse del pas i të vdes unë, Allahu du t'jë mbrojë, Allahu du t'jë mbrojë prej ti me antë njërezve të mirë. A i do të dalë nga një tokë që është nga lindja i thonë Khurasanë me një grupë që i futësht nga Asbahani. Asbahani dhe Kurasani janë dy zone që janë në më dhëndëme Tiranit, në Irana dhe në Afganistan. Që ati do dalë dëgjali. Aj do dalë nga një tokë që është nga Lindja, i thonë Kurasani me një grupë që i futësht nga Asbahani. Sot, në Asbahani është një laje që quët e ljehudije, laje që i futëve. Edhe në të jetojnë bi 300.000 që i futë. E dhe kjo lagjë ka që në njohër që në kohë në profetit sallallahu alai sallam në asë bahan. Fëtyrët e tyre, dhe më të tyre që i futëve janë simbërojët e veshëra me lëkurë nga jashë. Dhe më thënë janë fëtyrët e gjerët, mbushëra me mishë. Dhe në janë fëtyrë gjerët. Do dalë për një vendi, sotë profetit sallallahu alai sallam, dhe mjetë shamit dhe i rakut. Do përhap shkaterim djathas dhe majtas, dhe më gjithën dhe i thot profeti sallallahu alejhi wasallam o robrit allahu, e Allahut qëndroni të fortë e tha këtë gjithë tre herë o robrit e Allahut qëndroni të fortë do të mund qëndroni të fortë në besimin tuaj në Allahu dhe mos ulkuni prej fitneve të tij un do t'ua përshkruaj atë me një përshkrim të tillë që s'e ka treguar as një profet përpara meje në hadithin e Ubadës thuhet un ju kam folur aq shumë për djalin ai sa kam frikse nuk do të më nuk do të kuptonit A i në fillim thot unë jam profet Por profet më basmeje nuk ka Më pas thot unë jam zot juaj Por ju nuk keni për të parë zotin tuaj dhe jeri sa të vdisni Thot profet i sënë Allah lesenem, Por ju nuk keni për të parë zotin tuaj dhe sa të vdisni Ky është një për argumente të shumë të atë ehli sonetit Që bezintare dhët të shikojnë Allah subhanu e talë më zdekjes Dhe nuk mu shikoj të shikojnë të përparë vdekjes Edhe kjo është një për argument e vjithashtu që dëgjali është mashtrus, sepse njerëzit e shikojnë dëgjalin dhe njerëzit nuk kam për të shikuar Allah në paravdekjes. A i shikon vetëm e njerë në sy, thotë profetis s.a.a. Syrin e majt e ka të rafsh, dhe syri në syrin e majt e ka më të futu se të djathin. E ka syrin e majt të mbuluar me një cip të trash, jeshile, duke si kur tjetë një yllë që ndryshon shumë ndërsa syi i tij i diath sikur të ishin kokorrushi më danse të tjerat. Flokët i ka të shumë, ta ka shumë flok. E nëse nuk mund të dini për të gjithë shka, tani nuk duhet harroni që Zoti juaj nuk është me një sy. Do mund të xhali sikon vetëm me njërin një sy, me syrin e diath nuk shikon vet xhali. Edhe i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse nuk i mbani më të gjitha detaj, detajet që po ju jap, atë mos harroni që Zoti juaj nuk është me një sy. Ai thotë është Zoti Dhe ka mërkulli, do me më që një person normal Një cirë nuk një fe, pa është në, në turma Kër t'i thot të gjali ati që unë më zot, e mëzot E i thot shiot lëqoje, bjerë I thot në të mënë qjelë lëqoje shion I thot të këtë nëzirit dhe saret Ata në mërë një që të përsën direks E thotë përfejti son alësine, Edhe nëse nuk dini për të gjithë shka Ta shi nuk duhet të harroni që Zoti juaj nuk është me një sy. Edhe nëse nuk dini për të çdo gjë, nuk duhet të harroni që Zoti juaj nuk është me një sy. E tha këtë gjë tre herë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe bëri me shenjën e dy syte të tij profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk keni për ta parë Zotin tuaj derisa të dëgjoni në transmetim. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ai ecën në tokë. E toka dhe qielli janë të Allahut." A i është iri në mosh, me flokë, me rrisa, me onde. Unë e përngjësoj e të, me Abdullu Zajbnu Katan, është i shkurtru me kam të shtremta, dhe me sy të zi është e zmerë, zeshkan. Në nuk është i zi, pa asë shumë i bardhë. është e zmerë, thotë profetisë sona dhe senë, flokët i kam e rrisa dhe të shpupuritura. është e shkruar në balin e ti kafirë, kafirë dhe më mos besimtarë e le dzonë të të qdo kush që e uren punën e ti, qdo person që e uren punën e ti, e le dzonë të qoftë kjo person që dit dhe dzoj ose që nuk dit dhe dzoj. Thot në një trasmetim, thot e le dzonë gjdo besimtar që dit dhe dzoj apo jo. Ja. Prej fit në sëti, është a i ka një gjenet dhe një zjarë, një lumë me uj dhe një malë me buk. Ka me vete si gjenet dhe gjenemi tu një trasmetimë. Por zjarri i tij në të vërtetë është xhenet, edhe xheneti i tij në të vërtetë është zjarr. E ka pyetur Mughira ibn Shu'be profetin sallallahu alaihi wasallam për ta dhe i ka thënë: Ata thonë sa i ka me vetë mane për i buke, nishi dhe një lum, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ai është shumë i pavlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka për qëllim profeti sallallahu alaihi wasallam këtu që Allahu më nuk ja dhënë nuk jë ka dhën këto gjëra të rezervosh sepse është një i me vlerë tek Allahu, por e ja ka dhënë si sprovë dhe fitnë për njerëzit. Një hadith jetër thuët, a i ka me vete dy lumej, njëri për të tërë është uj i barë në shikimin e syri dhe tjetëri zjarë i ndezur në shikimin e syrit. Ku shë a rinë të për jush, sotë profetisë sënë Allah, dhe dëshiron të pi uj, le të pi për i lumit që duket si, duke sërë zjarë dhe të mbyllë sëtë dhe të ullë kokën, se ka për të gjetur uj të ftohë të amëllë të mirë, pas taj do të prandaj, do të, prafito, të senem, prandaj, mos i shkatoroni vetë të tuaj e duke shkuar më basti. Mos i shkatoroni vetë të tuaj duke shkuar më basti, se pësa i njëtë vërdetët më shtrus. A e që duke se është zjarë, fut e kogën të mbyllu, së në dëthuj, bismillah, fut e kogën të të të shikoj që e ishtë uj i ftoht. Në që duke në pamin e ashmi që është zjarë. Një të rasmetim thuat, kush hynë në lumin e ti, kush hyn në lumin e ti që I fshihet shpëblimi ti dhe i bëti dhe të të ruashëm gjunahu, gjunahu për ta Dhe kush hynë zjarin e ti Bëti dhe të të ruashëm shpëblimi për ta dhe i fshihet gjunahu i ti Sepse ka të rëkojnë një besim të arë vërtet Kush të provohën me zjarin e ti Letë kërkojnë dimë përë Allahu dhe t'i ledzoj ati ajetet e parë dhe surës kef Sepse ato të të ruajnë nga fitën e jeti Një prej fitnave të tij ndër të tjera është se do t'i thotë shitarit. Po sigurt të ringjall babain dhe nënën, a do dëshmor se unë jam Zoti i Hyjt? Thot, po shitari po. Atëri vin dy shejtan në formën e babait dhe nënës së tij dhe i thon, o djalë, jon ndiqat sajer Zoti i Hyjt. Gjithashtu një prej fitnave të tij është se do të ketë mundësi që të vrasë si një njerëz duke e prera të mesharr ajse ndan në dy pjesë. Një prej fitove të ti është se do kaloj në një lagje, do të ftojë që ta besojnë, por ata e përgënjeshtrojnë. E kur largohet prej tyre u ngordhin të gjitha baktitë. Spëroh për Allah subhanahu wa taala. Ata nuk e besojnë të xhalin u ngordhin të gjitha baktitë. Një prej fitove të ti është se do kaloj në një lagje, do të ftojë që ta besojnë, e ata do ta besojnë dhe do të i përgjigjen ftesës të ti. Atëherë Urdhëron qilin që ta leshojë shion dhe me të vërtet bie shi, dhe urdhëron tokën që ti nëzirë të mbila dhe me të vërtet në bimët, aqësa që atë ditë, ba gëti të tyre këthehen më të shëndosha, më të mëdha, më, më të ngopëra dhe me më shumë qumështë. Së poro për Allah subhanu e ta'ala. Kalon në ndë një dhënë të rënuar dhe i thot tokës në zirri thesaret e tua dhe në gjekin e të thesaret, Ndiqim djalin pesarë siç e ndjekim bletën mbretëreshën e tyre. Ai ka për të dalë në një kohë kur njerëzit të jenë në kontradiktë anë me njëri tjetrin, të përçar, në urrejtje me njëri tjetrin, të dobët nga feja dhe kur të mos shkojnë mirë me njëri tjetrin. Ka për të kaluar në çdo burim, domethënë në çdo vend, i palosur ata i tokas siç paloset lëkura e delës. Ka por shkuar çdo burim, do të thonë nuk do lej vënë paskelur çdo vend të banuar ku njerëz e banojnë do shkojnë dhe shkoj do t'i thonë njerëzët në në çfarë besojnë. Ai nuk ka për të dalë derisa ta arrinë romakët në Amak ose në Dabig. Amak dhe Dabig dy janë dy vende në afërsi të Alepit të Siris. Mbledhin kundër muslimanëve ushtri të madhe dhe mbledhin muslimanë ushtri kundër tyre. Shkoon për tek ata një ushtri nga Medina, të cilët janë me një njerëz më të mirë në kohë natkoh. Mbasë vajitën e thon Romakët, gjithë ky është haditi profetit sallallahu alajhi wasallam. Thon Romakët na linë të luftojmë ata që kanë marrë prej nesh robër, thon muslimanët jo pashë Allahu nuk ju lejmë të bëni gjë me vëllezërit tanë dhe i luftojnë ata. Do jetë një luftë shumë ashpër. Veçojnë muslimanët një grup që i japin mbesën të vdesin ose të kthehen fitimtar. Luftojnë derës derisa i ndalon për luftës nata dhe kthejnë këta dhe ata pa fitore të nërëseme përsëri veqenë musliman një grup që japim besën të vdesin ose të kthem fitim tarë. Luftojnë, derisa i ndalonë prej luftës nata dhe kthem këta dhe ata pa fitore. Të nërëseme përsëri veqenë musliman një grup që japim besën të vdesin ose të kthem fitim tarë. Luftojnë, derisa i ndalonë prej luftës nata dhe kthem këta dhe ata pa fitore. Kur vjen dita e katërt, nëgrijenë muslimanet të gjith dhe luftojnë kundur tyre. Një e treta e muslimanve janë mbathin vrapit për luftës Këtyre nuk ka mundëson Allah të pëndohen kur Nuk ka mundëson dhe nuk ka përnohen Allah të pëndimi kur Një e treta vriten, vriten këtë luft Dhe këta janë dëshmore më të mirë të ka Allahu Edhe fitoj një e treta të cilët Nuk i të mëtoj në fitnet më kur Një e treta që janë fitimtar nuk të mëtoj në asë në i loj fitnet që mundodhen dynja E Allahu e vendos humbjen në biromakët bëjë një luft që nuk është parë ndo një herë, ose ka thënë profetësën, ose e tha nuk ka për të parë ndo një herë, a isha dhe zogu që kalon mbi ta, bëjë ngorë dhe rëpa i kaluar ata. Numërojnë fëmijet e një babajt të cilët ka një qenë një qindë, dhe nuk gjendët për i ty vetëm se një, pra ndaj shplashk, të shplashkë luftë të gëzojnë, të gëzojnë, apo të shtrashkimi të ndajnë, kur kam vdekur gjith Dhe e sa ta arrinë në Kostandino poj, në Stambolin e sotën. Dhe e qlirojnë në ta, një transmitim thuat, a kene dëgjuar për një qytet që njëra anë ti është nga toka dhe anë tjetë nga deti? Thanë po o i dërguri Allahot, sënë Allaho a.s. Tha, nuk ka për të përë kemeti, dhe e sa ta luftojnë në të 70.000 prej, prej pas ardhësve të fëmive të ishakut, dhe më dhe nuk e në rabë. Kur të shkojnë atje, nuk kam për luftuar me shpata dhe asë nuk kam për të goditu mështiza, por do thonë, la ilaha illallah, Allahu akbar, dhe bje njëra anë e murëve të qytetit, në cilash nga deti, thonë për herë të ty, la ilaha illallah, Allahu akbar, dhe bje anë atjetër, thonë për herë të ty, la ilaha illallah, Allahu akbar, dhe u hape të qyteti, hynë të dhe fitojnë plaqë kë luftët, Ndërkohë që ata dojen duke ndar plaçkën e lufthës dhe kanë varur shpatat e tyre në pemët e ullirit, u thret shejtani u thotë: Mesihud Dejjal ka shkuar tek familjet tuaja, i hedhin çka kishin në borduar dhe dalin, por ajo nuk është e vërtetë. Ndërgojnë 10 veta përpara tyre. Ka thot profeti sallallahu alaihi wasallam: Unë diemë të tyre, të baballarëve të tyre dhe ngjyrat e kujve të tyre. Ata janë kanorë më të mirë mbi faqen e dheut atë ditë kur të vinë në sham, atëherë dhe dëxali më të vërtet. Nuk le të tok pa shkelur dhe pa ufutur, pa ufutur në pushtet, në pushtetin e tij, veç katër xhamive. Xhamisë Mekës, xhamisë Medinës, Mali i Tur dhe xhamisë Aqsa. Ditët e jetës së tij, të dëxalet janë 40. Një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë dhe ditët e tjera janë si ditët tuaja, kështu thot profeti sallallahu alajhi wasallam ithan po ditë që do jetë po ditën që do jetë sa një vit ana mjafton ne në të namazë një ditë fajo por përcaktoni sa ditë të faluni në ditë sa një vit profeti sallallahu alajhi wasallam u ka thënë sahave që nuk mjafton namazë një ditë edhe pse është tuaj një ditë por ajo është gjatë sa një vit për këtë arsye duhet të përcaktuar me paraqësi madhësia ma e një dite dhe në ballë ai do falë namazet i thon me të shpejtësi do lvizej në tok. Tha profeti sallallahu alejhi dhe selem, siret që i shtyn nga mbrapa era. Para ardhisë të Dejjalit do ketë 3 vjet të vështira. Do, do bjerë të bjerë njerëz në tokë uri shumë e madhe. Urdhëron Allahu qiejllin në vitin e parë që të ndaloj 1/3 të, të, të, të, të shiut dhe urdhëron tokën që të ndaloj 1/3 të bimësisë. Më pas urdhëron Allahu vitin e dytë qiejllin që të ndaloj 2/3 të shiut dhe urdhëron tokën që të ndaloj 2/3 të bimësisë. Më pasë urdhëronë Allah u vitin e tretë që jellin që të ndalojt të gjithë shion ajë sa nuk bije as një pikë shi dhe urdhëronë toke që të ndalojt të gjithë bimësin dhe nuk mbin as gje, gjelëbër dhe ngordin të gjithë fundra këtë kafshët Preveç atyre që do Allah subhanu ta'ala i thandë, si mund të jetojnë njëzin atë kohë tha profetis salasallem ata jetojnë me tehlil më fjallë la ilahin Allah, Allahu akbar subhanu Allah dhe alhamdulillah K Në të fjallu në ndikri, përkujtimi Allah, du të azvëndsoj e të urshimin atë dit. Në gjithë dë portë të mekëzët Medinës, jë shkonë dhe gjali e presinë të me lajke në shpadat të zhveshura. Në gjithë dë vëndu hy frika për i dhe gjalit, përveç Medinës, atë dit ajo do ketë shtatë hyrje, Edhe, që dhe që qëdishme dhe lezër, po të shikosh sotë në pami filmuar në lartë sotë Medinën, sotë po flasë, Medina ka shtatë hyrje. Sot Medina ka shtat hyrje. Hadith thuet, edhe që dishme është, kur shkon dhe gjallë, nuk është për ma nuk të nuk të hadithë, është një hadith tjezje të rastonë dhe një Ahmeti. Kur të shkojt dhe gjallë në Medina, dhe njitë në malin tër, dhe dhe të ur, edhe do të shikojt gjamine profetit sallallahu aleyhi sallem, edhe do thot, kjo është kështjela e Ahmetit. Nuk thot gjamia, por thot, kjo është kështjela e Ahmetit. Shikoni iso sil xhamia e profetit sallallahu alajhi wasallam. Po ta shikosh nga larg, do duket me vërtet sikur është kështjell. Po ta shikoje të mbërpara, para 100 vjet ose më shumë nuk ti të përshtytjen e kështjellës dhe as afër kështjellës. Kur sa jo me vërtet sot duket si një kështjell gjigante me ngjyrë të bardhë. Dhe kur të vitë do xhali do dë thotë kjo është kështjella e Ahmedit, kështu transmeton hadith të sakt nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Vazdon profeti sallallahu alajhi wasallam e thotë në çdo thot, vend do të, të hyj frika brejtë për xhalit përveç Medinës. Ato ditë ajo do ket 7 hyrje, në çdo hyrje rrin 2 me lekë e mbrojnë atë nga mesi hot de xhal. Më pas shkon në një tokë në në që quhet Sabhatul Juruf. Kjo tokë ndodhet sot me këtë lloj emri quhet Sabha, Sabha do të thot Juruf, me këtë dhe emri quhet sot quhet al Juruf. Edhe është anash Medinës afër malit Uhudit, pra domethënë nuk është shumë afër, domethënë afër me kuptimin mundi që është rrethin e të Medinës. Edhe është jashtë kufirit të tokës së shenjtë, të cilën e kanë dalur profesorët dhe kanë qyetur haram. Aty do qëndroni te xhali, edhe do vendos shatorën e tij, edhe ushtrinë e tij, edhe passe do tronditen me dinë se çfarë do dgjoni. Thotë, më pas shkon në një tokë kripuri që nuk mbin, në të mbiin pothuajse fare mbas malit u huaj dhe vendos shatorën e tij atje. Vendos shatorën e tij atje. Është tokë e njohur, sot sot ka dhe banor, madje ka përtyrë që jetojnë sot atje edhe banojnë në atë vend i cili në cilin ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që atje do vitë xhali. Më pas dridhet Medina tre herë, tërmet. Nu ngelet asnjë munafik ose munafike pa dalë tek Ai, munafikët dhe munafiket. Kështu e pastron Medina pisllikun prej saj, siç e largon kaseku pisllikun e hekur të kur futet në zjarr. Atë ditë quhet dita e shfëtimit, më të shumë të që dalin tek Ai janë grah. Ai zë tregonin hadith që shkoni zoti shtëpisë edhe i lidh gratë e tij militar që mund shkojnë tek Dhexali për të për mos mohuar, për mos vetëm mos më dal nga feja. Dretohen për tek një besimtar i rinë në mosh. Ai atë ditë është njeriu më i mirë ose nga më të mirët. E takojnë atë ushtarët armatosur, ushtarët e Dhexalit e i thon për ku je nisur? Thot për tek ky që ka dal, domethënë, që prendon që zot. I thon, a nuk beson tek zoti jon? Thot, zotu një nuk është i pa njohur për ne. A tërë thonë vritëni. Thot, njerë për tyre, a nuk, a nuk ju ka ndaluar zotu juaj që të vrisë një njëri pa qurë, pa e qurë të ka i për para. A tërë e qojnë në të tek dëgjali. Kure shikonë në të besimtari, thot, o njerës. Thot, o njerës, dëshmoj se kërë është dëgjali për dhe cilin e ka folur profetisë sallallahu a.s.w. Atëherë urderon të gjali që ta shtrinë U thot merëni dhe shtrinë E rrahin në barkë dhe në kurrizë Më pasi thot a nuk beson të kunë Thot ti e mesi hukinje shtarë Thot të gjali Por nëse e vrasë dhe rinjandë për sëri A do dyshonin në këtë qeshë dhe mëdhën që unë e mëzot juaj I thonë jo, ja, në në shtarë të ti Atëherë urderon disa njërës Dhe e presin me sharë E presin me sharë djali Nga koga dhe të kamënën Kështu e vretë, të lëfër me vrasin, dhe më ndajnë përgjusëm. E të në dejalin dhe me dy pjesëve, dhe me pas i thot në ngriho, dhe i ngrijet në këmë, bashkohë të rupitit dhe ngrijet në këmë, si kur në i gjallë, normalisht i gjallë. E thër e të të ati i shkërqen fytyra nga i qeshura, i thot a beson të kun, i thot djali pasha Allahun, mështua më shumë siguria që ti i dejali. Më pas u lut njerëzët djalin, o njerëz, ai nuk ka mundësi të bëjë gjë me njëri pas meje. Atëherë merr dëxali për ta thyer, por aty i bëhet qafa për i bakri dhe nuk ka mundësi të bëjë asgjë. Atëherë, atëherë e kap atë prej duarze për këmbësh dhe e hedh. Njerëzit mendojnë se ai i në zjarë, por, por hodh në zjarr, por ajo u hodh në xhenet sepse dëxali e hodhi në zjarrin e tij, i cili si në të vërtetë është xhenet, nëse xheneti është në zjarr. Sot profeti sallallahu alajhi wasallam për të djalin Ky është dëshmori më i madh tek Zoti i botrave. Po kjo është dëshmori më i madh tek Zoti i botrave, sepse kjo është e ngjashme me atë që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithën e saqë thotë, dëshmori më i madh tek Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit është një person i cili shkon tek një mbret xhegatar, e urdhëron atë për të mira, e ndalon nga të keqiat dhe ky mbret e vërtëvëta. Ky është dëshmori më i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe Gjakatarë më i madh dhe kriminali më i madh që mund të ketë ekzistuar ndër gjithë mbretërinë në dunya është dëxjali. Për këtë arsye, edhe ai dhe ky djalë i edhe cili vritet nga dorët e dëxjalit, normalisht është dëshmuar më i madh ndër gjithë sa të cilët dalin, edhe shkojnë dhe i kërkojnë mbretëit dhe i ndalojnë në të qytet. Më pas e drejtojnë me lajket dëxjalin drejt shamit. Dhe sa shkon në malin Ilia dhe rrethon një grup muslimanësh i rrethon muslimanët në malin Iliad Dexhall dhe ky është fundi, fundi i jetës së tij. Hasin muslimanët shumë vështirësi. Njerëzit ikin prej Dexhallit nëpër male, ikin vraponin nëpër male. Thot "O mushrik bin Tu abil Akr, oi dërguesi i e Allahut ku janë arabët atë ditë?" Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ata atë ditë do jenë pak drejtuesit e tyre do jë një njerëmi i mirë, domon Mehdi. Thoë profetisë sallallaj sallallaj sallallaj me hdhjesh prej familjes time, prej familje të fatimes, do të regulojë atë, Allah u për një natë, emri ti për pu dhe me emrin tim dhe emri babaj tim e emri babaj tim, nuk ka flokë në fillim të kokës, hundën e ka të gjatë të të holë, do të mbushi, të okën me dresi siqë, u mbush me pa dresi, me për para ti do së ndojë i 7 vjetë. Pas të ka thëmë profetisë sallallaj sallallaj sallallaj sallallaj sallallaj sallallaj s Dy grupe për yumi meditim i ka ruajtur Allahu prej zjarrit. Një grup që do luftoj Indin, ata cilët do çrohen në Indin dhe kush është i ruaj nën nën mbas dhëkës profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe grupi tjetër që do shpëtojnë nga zjarri janë grupi që do jetë me Isën bin Merijes alayhi salatu wassalam, kur shpëjtuhet akon atë leti japati prej meje salam. Kështu vëllezër profeti sallallahu alajhi wasallam tregon në këtë ngjarje të cilat do vinë dhe do ndodhin, tregon ngjarjet mëdha të, më të cilat do kalojnë tek njerëzimi. Edhe prokrityrë ngjarje më të mëdha është ardhmja e Duxhavit. Dhe Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e vet nuk e ka bërë ardhmjen e tij, sikurse nuk ka bërë ardhmjen e çdo kohte që të ketë bërë zimsi. Përkundazi e ka bërë ardhmjen e tij të çdo kohte për paraqitje, që ajo jetë e shkurtër, jetë për një far kohë e pastaj Allahu i mëdhëruar sill të vërtetën e cilat triumfon mbi të kotën. Wa në këdhë u bin haqë alë alë batil, fëtë Allah i më dhurë ne godasim të kotën mandut bërtetës, fejda hu e zahika dhe ju largohet. Kështu Allah subhanu e ta'ala pasajnë basë të kësajtë këtë që përhapë, s'ilë robin e ti dhe të dërguar në ti, Isa në rihë salatu e selam, i cili e vred dhe gjali me dorë në t'ilu, s'allohë në më dhuruar në ruaj nga fitën e dhe gjali dhe nga gjithë dhe fitën e unë të dhënjë. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu wa ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi e gjmërin, imma ba'dë. Ka thëmë profetis sallallahu alaihi sallam në vazhdim, në cinin të regonë për zbritën e Isis alaihi sallam. Thotë, ndërkohë që imami i musimanë dhe ishë duke dalë për të falë në mazën e sabaut, zbret Isa, biri, merjemës, alaihi sallatu wa salam. Pre qëllit të gminarje e bardë në linde të damaskut, i veshëm e dy robët të njërosura me warsë dhe zaferanë Ka vendosur duart e tij mbi, dykra, mbi dhe dy krah, miqra ato 2 lekve. Kur e ul kokën dhe e ngrej kullën dier sikur ti je gurtë të çmuar, nuk mundet për ndonjë besim për ndonjë për asnjë mosbesimtar që ta që ta arrij fryma e tij të mos vdes. Fryma e tij arrin sa arrin shikimi i ti. tij. Po profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kanë ndëmit me e dhe ati asnjë profet ai do të zbres. Prandaj njiheni atë nga këto shenja. Nuk është asë shumë i gjatë dhe asë shumë i shkurëtër, i bardhë në të kuqe me në fdyrë në ti, ka veshë dy robë me njërë të dherë të letë. Koke ti duke sikur kulon me gjithë se nuk është lagur, i lufton njërzit për islamin që të bëjnë musliman, thyën kryqin, thyën kryqin për të tërguar njërzit që a i nuk është zotë. Sepse njerëzit për shumë ko, për shumë shekuj dhe mi vjeqar e adhuruar në të përveçë Allah, përndaj dhe i kur të zbërën së tonë do të thujë i kryqin dhe do të, të vrazë derin, për do të rguar njerëzit kja i është, profeti Allah dhe nuk është. Edhe një prej urtësive përse Allah i madhuruar e kalën vrazën e dëgjallin në dorë të Issa A.S. është. Dëgjallin përndonë të se është zopsë. Edhe njerëz që kanë pretenduar për Isën alayhiselam që ai është Zoti. Dhe Allahu i mëdhuar e dërgon Mesihun e vërtet, Isën alayhiselam, që do t'tregojë njerëzve që nuk është Zot, por është rob i Zotit, edhe për të vrarë atë që pretendon se është Zot. Si po i thon njerëzve që çdo kush që pretendon për mua se unë jam Zoti, do ta vras siç kanë vrar këtë. Këtë lloj njeriu i cili pretendon se është Zot. Edhe me të vërtetë mbasi të vijë Isa alayhiselam tokë dhe dësduken të gjitha fetë përveç Islamit. Sepse feja e të gjithë profetëve oh vëlezër është vetëm Islami. Islami do thonë ndështrim në ndaj Allahut subhanahu wa taala ndaj urdhrave të Tij. Kjo është feja në cilën ka ftuar Musa alayhiselam. Kjo është feja në cilën ka ftuar David alayhiselam. Kjo është feja në cilën ka ftuar Isa alayhiselam. Ani a'budu Allah rabbi wa rabbukum. Azuruni vetëm Allahun Zotin tim dhe Zotin tuaj. Mirë po njëzit e deformuar në fenë dhe e bën jësën a.s. për nëzot. Pa në dhaloj madhëruar mërësin e vetë të të dërgojët të në fund farë për të të reguar njërzve që ajë nuk rëzot. O im min ehlil kitabi illa le ju minen nëbi qabla jomil qiyama. Të gjith i tarën djekësit e liberët më parashëm dhe të besojnë jësën para kiameti, dhe të besojnë gjithë kur të zbërsa në tokë thumë me jo me lëqiamët je kunu alejmë shëhida. Pas të ditën e gjukimit, aji dhe jetë dëshmitarë kundër tyre, përseja ta e kanë besuar atë zotë përveqë Allah, subhanu wa ta'ala. Thotë profetis sallallahu aleyhi sallem, i lufton njerëzit për islamin, thujën klyqin, vredberën dhe heqë gjizjen, ta kësa që, që i marë shetë islam, mos besimtarëve që janë kështerës dhe që futë, e hejë, sëpse nuk kamë më fe tjetërë, ata që pretendonin se si ishin besimtarë nisën, erdhi vetisa dhe u tregojë që nuk është më përdot feja juaj. I shkatërron Allahu në kohën e ditë të gjitha fetë veç Islamit. Si do i thot profetit sallallahu alajhi wasallam, si do të jetë gjë ndaj juaj kur të zbresh tek ju i biri i Meryemës dhe drejtuesi juaj do të jetë për ju? Dhe në një transmetim thuhet, "Dhe do t'ju drejtoj ju për ju." I thot Ibn Abi Dib, transmetuesit hadithit, a e di se ç'do thon kjo? I thas më thuaj, fa ju drejton ju me librin e Zotit tuaj dhe me sunetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Që vetë Imam i mbapsh mbas Isai as alaihi salam, që dal Isa alaihi salam profeti i Allahut Imam dhe i thot, "Falu ti par nesh." Isa alaihi salatu wassalam vendos dorën e tij me shpatullën dhe, dhe i thot, "Jo, ju jeni të par për njëri tjetrin si nderim për i Allahut për këtë ummet. Prandaj dil falu, falu ti dhe falet imam i tyu do 6 Mehdi, imam i tyre. Më pas, shkon dhe gjallin në malin ili ja si që të rëgumë më lartë Dhe rëthon, rëthon në të një grupë muslimanësh Ata thonë, muslimanët, qëfar prisni për këti taguti Lërgë luftojnë e të dërësat shkonit e kallahu Ose të fitonit dhe vendosin që të luftojnë kur të vijagimi Ndërko, që ishën duke përgatitur për luft Po përgatis një reshtat Ofi Rikameti për të fal namazën e sabahut, divjen Isa bin Maryam alayhis-salatu wassalam dhe al-Imam. Kur e ngre kokën nga rukuja, thotë se mi Allahu limen hamideh, qatana Allahu al-Masih ad-Dajjal. Fa të dëgjojnë Allahu atë që falënderon, evrafat Allahu al-Masih ad-Dajjal. Dhe i ndihmoq muslimanët. Pastaj u thot muslimanëve hapini portat, mas hyrë ad-Dajjal me 70 mijë xifut. E çuditshme. Çi futo gjithmonë në çdo lloj kohë njerëzit motu rryer i kamallkuar Allahun Kur'an, i kamallkuar profetët e mëparshëm, i kamallkuar Davidi alay salam, edhe Isa alay salam. Ata rendin mbas çdo pislliku i ke ata, mbas çdo mështrimi i ke ata, mbas çdo kufrit i ke ata. E megjithëse shikoj sot në botë, çi futet janë njerëzit që respektojnë më shumë nga të gjithë të tjerët, sepse në vërtet ky është xheneti i tyre. Por do vi koha Do t'u vi koha që muslimanët do t'i luftojnë çifut dhe do t'i thërrin çifutët me Isa al-Israam kur të vijë. Edhe do ta çojnë Kusin dhe do ta pastrojnë vendin e shenjtë në cilin ka shkuar profeti Sallallahu Alaihi Wasallam Nisra. Do ta pastrojnë nga pislliku i çifutëve dhe nga shteti i tyre i cili quhet Riqsul Kharab, pislliku i shkatrimit. Edhe këtë gjerë dhe këtë gjë e dinë vetë çifutët. Do vi një ditë që ata Do shtypen, do vriten, do herë nga an, nga duart e muslimanëve. Hapin portën muslimanët. Mbas tyre ndodhet Dexhali me 70 mijë çifut, të gjithë kanë shpatë dhe janë veshur me rroba jeshile. Atëherë kërkon Isa, dhe, Isa Al-Islam kërkon Dexhalin me këtyj çifutve. Shkon Isa me eshtën e tij drejt Dexhalit, sepse vetë Dexhali për çifutve është. Dhe kërë shikonë të dëgjali shkri, jesit shkri e të kripa në uj, me nëse do të alin dhe të shkri e deset vdiste, por Allah i më dhruar ja mundëson isës që e i të avras me dorën e ti dhe të shikoj gjaku në dëgjali që të del nga trupi ti, me herështën e isës. E arinët e isa a.s. basi e ndjek dhe dëgjali janë badhë vrapit, e arinët e në portën mindore të quëtë babu Ludd është në Jordani, në i vëndë të qëtë, Akabet, Urufek, që quëtë Në ndotë ndyr tani mëntërisht. I mundo Allahu çifutot dhe i lëndon muslimanëve që ti luftojnë e ti mundin ata. Ai sa nuk ngelet asgjë që ka krijuar Allahu pa së cilës shihen çifutot. Pa e bër Allahu të flas qoft gur, dru, mur dhe kafsh përveç pemës garkad, sepse ajo është pemë prej pemëve tyre, thot çdo gjë thot O robbi i Allahut, o musliman, këtu mbas meje është një çifut prandaj eja dhe vrit ata. Eja dhe there. Njëtoj muslim, njëto njerëzit pas tij, pas djalit, 7 vjet pa pasur në më tyre asnjë armiqësi. Foll profeti sallallahu alejhi dhe sellem, do të jetë Isa alayhi salatu vesselam vërtetuesi i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem për umetin e tij, gjykuesi i drejtë për ta, drejtuesi i udhëzuar dhe i drejtë, i lufton njerëzit për islamin, që të paron islamin, thyen kryqin e therë dhe vret darrët Shfuqizon gjizjen, nuk e merë sadakan, qofte dhe dele apo dheve Lërgot u rejte, hase e di nga njërzit Thrasin njërzit, ku shë përnu në sadakan Por nuk e përnu nuk gjenë asë kënë për të përnuar Aja sa do jetë një sesh dhe me mjëse gjith bota dhe të shka bërënda saj Në do tjetë lutja vetëm për Allah u Zotin e botra dhe Pa asha të në dorët të cili dhe shpirti im Do bëj të lbije, të lbije dhe shkëj për hashtë dhe për um dobejt të lbije i biri mërjemës në rrugën e rrauhë hasë, për haqës e për umë ose për të dyja. Më pas, vintek isa i biri mërjemës disa njëres, që i kam brojtur Allahu prej dëgjalit, dhe a i uafshin fytyre dhe tyre, dhe u tregonë atyre gradët që ka në ta në gjennet, kur ndërko i shpallë Allahu subhanu të ale isa le i selam, se so, unë kam zjerë një grupën të madhë njerëzisht që nuk kam mundë si askur është i luftojë ata. Isa a.s. u afshim fytyrët besimtarve që janë spërvuar nga dëgjali dhe kanë qëndruar të fort dhe u të regonë atyre gradat që ka në ta në gjennetës. Ky është përfundimi i besimit o dhmeze, përfundimi të kotës dhe i, dhe, i, dhe i kotsis dhe atyre që ndikin të kotës në shkaterim, o ma kejdu il kafirin e illa fi bolal, mashtrimit dhe drejhia mos besimtarve është në humbje, Walak well, i betulin mutë të kinë, përfundimi është për dëvoqmit, por mos besintarë nuk e kuptojnë të lejgjeje. Ata mendojnë se kërë Allah u jep leje, që në fillim, ata të triumfojnë, kujtojnë se dhejnë në fund dhe triumfi për ta, por harrojnë që përfundimin Allah i madhëruar e ka vendosë vetëm për besimtarët, si shtregoa tu. Walakad well, seba katë kelimetu në ali i badin e në murselimë është para thënë fjala jonë me ka shkrujtë Allahu në lëvëhi mafudh 15.000 vjetë parës të këriorit që i dhe tokën o në qadë sëbëkat kelimetun ali ibadin al-musëllim inë hum lëhumul mansurun ata janë fitimtarët o inë gjundën alëhumul galibun dhe ushtëria jonë dhe jetë fitimtarët kështu ka bendosur Allahu subhanu wa ta'ala këtab Allahu lë aghli bënna anë o rusuli e ka shkrujtë Allahu që do fitoj unë dhe profetët e mië Do fitoje vërteta, mos i manshroj o njerëz dobësia muslimanëve që është sot, dhe që ata ndien të, të vobek, dhe të dobë, dhe i jetim, dhe mos i manshroj gjendja e fryrë e kufrit dhe mosbesimit, se ata së shpejti do mbarojnë, ata janë si flluska e sapunit, e cila kur vjen e vërteta e lërgon ata dhe e zhduket ata. Ata janë si rsira që me ardhin e drejtës do zhduket nuk ka rëndësi në duart tona apo në duart të dikujt tjetër. Islami ka për tu ngritur. Ne na mjaftojnë që të sakrifikojmë për të çdo gjë që kemi mundsi, ashtu ku ndodhemi që Allah i më dhurojë në hap shpëtimin tonë. Çdo njeri prej nesh ka marr stafetin e Islamit dhe do ta dorëzojë të brezat që janë më pas. Kush dorë e dorëzon atë Islam të pastër, siç e si ka marr, ai është fitimtar dhe ai ka bërë detyrën e tij ndaj Islamit. Në kush e dorëzon atë të ndryshuar, të deformuar të zhytu në gjunafën dhe në kufrë dhe në shirqe dhe në bidatë e më radhë, a i doja blogëri për parë Allahu Subhanu wa Taala. Edhe Allahu i madhurur nuk ka nevoj për atatët cilët ndryshen fenetij. Allahu i madhurur nuk ka nevoj për, për, për asë këndë, por Allahu Subhanu wa Taala punas për, për vonë. Ne imi në provim, edhe Allahu Subhanu wa Taala do shikoj për nesh, a jemi të sinqertë apo jo, dhe përfundimi është për të sinqertët u ala, thiba t'ulil mutë të kim, për fundimish për të voqë me të lusë Allah në më dhuar, në bëj për të voqë me të lusë Allah në më dhuar, të bëj të rrumë fuës të të vërtetën, të më poshtit koton, edhe në bëj neve për i fitin të tarëve, Allah o shbetë.